21. fejezet. A jezsuita. Bármennyire biztos volt benne Paul Deveró, hogy az FBI-nak nem engedik meg a vándorsójon projekt tönkretételét, azért felzaklatta a Colin Fleminggel folytatott epés hangvételű eszmecsere. Nem becsülte alá az igazgatóhelyettes intelligenciáját, befolyását, szenvedélyét. Leginkább a késedelem veszélye aggasztotta. Két évet töltött már a szupertitkos projekt kormány rúdjánál, amelyről csak George Tenet CIA igazgató és Richard Clarke a fehérház terrorista elhárítási szakértője tudott, és most már közel, ígéretesen közel állt ahhoz, hogy a csapda, amelynek felállításáért mindenkövet megmozgatott, bezáruljon. A célszemét egyszerűen UBL néven emlegették, mégpedig azért, mert a washingtoni hírszerző társadalomban mindenki az Osama alagban írta az előnevét, nem pedig óval, ahogy a médiában szokás. A 2001-es év nyarán a szakmát már-már rögeszmésen foglalkoztatta az UBL által az USA ellen intézendő támadás, amelynek bekövetkeztéről meg voltak győződve. 90%-uk azonban úgy gondolta, a csapás az Egyesült Államok területen kívüli amerikai érdekeltség ellen irányul majd, és csak 10% tudott elképzelni amerikán belüli célpontot. A rögeszme mindegyik ügynökségen végig söpört, leginkább azonban a CIA és az FBI terrorista ellenes ügyosztályait érintette. Itt UBL gondolataiban szerettek volna olvasni. Deveró pedig a nedves melót, azaz gyilkosságot tiltó 12.333-as elnöki rendelet ellenére nem megelőzni akarta UBL támadását, hanem el akarta tenni őt lábalól. A Boston college kikerült ifjú Filosz már pályafutása elején felismerte, hogy a cégnél csak úgy juthat előre, ha szakosodik valamire. Akkoriban a vietnámi háború és a hidegháború Lázában a legtöbb újfiú a szovjet divíziót választotta, mivel nyilvánvalóan a Szovjetunió volt az ellenség, oroszul kellett megtanulni. Egyre nagyobb tömeg tolongott a divízió folyosóin. Deveró viszont az arab világot választotta és az iszlámot kezdte behatóan tanulmányozni. Bolonnak nézték. Félelmetes szellemi képességei segítségével anyanyelvi szinten megtanult arabul, a korán ismerete terén pedig egy arab hittudóssal szemben sem maradt volna szégyenbe. A döntése helyességét igazoló nagy pillanat 1979 karácsonyán érkezett el, ekkor ugyanis a Szovjetunió megtámadott egy Afganisztán nevű helyet, és a hír hallatán lengliben a CIA központjában a legtöbb ügynök térkép után kapkodott. Deveró ekkor elárulta, hogy az arabon kívül a Pakisztánmal használatos urdu nyelven is tűrhetően tud, és a pakisztán északnyugati határvidékén, meg Afganisztán ahhoz közeli részén élő törzsek által beszélt pastú nyelven sem adják el. Karrierje szárnyakat kapott. Az elsők között volt, aki azt hangoztatta, hogy a Szovjetunió nagyobb fába vágta a mint gondolta volna. Ugyanis az afgán törzsek semmilyen külföldi betolakodót nem tűrnek meg, a szovjet ateizmus sérti fanatikus iszlám hitüket, és amerikai pénzügyi segítséggel olyan erős ellenállás alakulhat ki, hogy kivérezhet a Boris Gromov tábornok által irányított 40. hadsereg. Mire véget ért a háború, sok minden megváltozott. A Mujahedinek valóban koporsóban küldtek haza 1500 orosz sorkatonát, és a megszálló hadsereg hiába követette szörnyűséges atrocitásokat az afgánok ellen, nem tudta megvetni a lábát, harci szelleme pedig semmi vélet. Afganisztán és Mihail Gorbacsov feltűnése együttesen állította rá a Szovjetuniót, a széthullás felé vezető kényszerpályára, és vetett véget a hidegháborús korszaknak. Paul Devereaux pedig átment az elemzőktől a műveleti divízióra, és a CIA afganisztáni titkos tevékenységét irányító legendás ügynökkel, Milt Birdennel együtt bonyolította az évi 1 milliárd dollár gerilla elosztását a hegyi harcosok között. Tábori körülmények között élt, futott, harcolt az afgán hegyekben, és közben felfigyelt a közel-keletről érkező fiatal, Idealista, szovjet ellenes önkéntesekre, akik se a pastu, se a dari nyelvet nem beszélték, mégis készek voltak otthonuktól távol harcolni, és ha úgy hozza a sors, meghalni is. Deveró tudta, miért van ott. Harcol egy másik szuperhatalom ellen, amely az ővét fenyegeti. De vajon mit keresnek ott a fiatal szaudiak, egyiptomiak, jemeniek? Washington nem vett róluk tudomást, ahogy Deveró jelentéseiről sem. Őt azonban lenyűgözték. Órákon keresztül hallgatta a beszélgetéseiket, miután úgy tett, mintha csak tucatnyi szóra terjedne ki arab ismerete, és megértette, hogy nem a kommunizmus, hanem az ateizmus ellen harcolnak. Hasonlóan gyűlölték és megvetették a kereszténységet, a nyugatot is, azon belül leginkább az Egyesült Államokat. Köztük volt egy dúsgazdag szaudi család izgága, temperamentumos, elkényeztetett sarja, aki dollármilliókat költött a biztonságos Pakinsztánban létrehozott kiképzőtáborokra és a Mujahedinek menekült táboraira, élelemre, takarókra, gyógyszerre. Uszamának hívták. Szerette volna, ha nagyharcosnak tartják, mint Ahmad Shah Massudot, de valójában csak egyetlen egy csetapatéban vett részt 1987 tavaszán, semmi több. Milt Birde hősködő mama kedvencének tartotta, Devero azonban árgus szemmel figyelte. A szüntelenül alakot emlegető fiatalemberben ott fortyogott a csillapíthatatlan gyűlölet, amely egy napon komoly célpontot fog keresni magának. A lenglibe hazatérő Paul Devereaux learatta a babérokat. Nem nősült meg, a feleség és a gyerekek csak elvonták volna figyelmét a tudományoktól és a munkájától. Elhunyt apja bőséges örökséget hagyott rá, a közvetlenül Washington melletti Alexandria patinás óvárosában lévő elegáns városi házban iszlám műkincsek és szőnyegek csodás gyűjteménye fogadta a látogatót. a figyelmeztetni feletteseit, mekkora őrültség Romov tábornok legyőzése után magára hagyni a polgárháborúba ájút Afganisztánt, de a berlini fal lebontásának eufóriájában nem hallgatott rá senki. Szilárda hitt benne mindenki, hogy azzal, hogy a Szovjetunió káoszba húlt, szatellit államai a nyugat és a szabadság felé törnek, egy szóval a világkommunizmus hamvába holt, az egyetlen megmaradt világhatalmat fenyegető veszélyek nyomtalanul eltűntek, mint a kötpára a felkelő napsugarai között. Deveró még alig-alig rendezkedett be újra otthon, amikor 1990-ben Saddam Hussein lerohant a kuvaitot. A hidegháború győztesei Bush elnök és Margaret Thatcher eszmenben abban állapodtak meg, hogy nem tűrhetnek akkora arcátlanságot. 48 órán belül már az ománi tumrait felé tartottak az első F-15 Eagle vadászgépek, Paul Devero pedig a riádi amerikai követségre. Ha nem lett volna ennyire feszített a tempó és sűrű a program, talán felfigyelt volna valamire. Nevezetesen egy szintén Afganisztánból érkezett ifjú Szaudira, aki egy gerilla csoport vezetőjének és az egyszerűen bázisnévre hallgató szervezet fejének adta ki magát, és felajánlotta Fakt királynak, hogy segít megvédeni Szaud-Arábiát harcias északi szomszédjától. A szaudi uralkodó valószínűleg szintén észre sem vette a köhögő bolhát. Engedélyezte viszont, hogy bevonuljon országába az 50 országból álló katonai szövetség félmilliós szárazföldi és légi kiszorítsa kuvaitból az iraki hadsereget és megvédje a szaudi olajmezőket. A katonák 90%-a hitetlen, azaz keresztény volt, Bakancsuk annak az országnak a földjét taposta, amelyben Mekka és Medina szent városa is található. És közel 400 ezer volt köztük az amerikai. A vakbuszgó muzulmán szemében mindez tűrhetetlen sértésnek minősült Allah és Mohamed az ő profétája ellen. hát tehát magáháborúját, először az ellen az uralkodóház ellen, amely ilyesmire képes volt. De ami még fontosabb, megtalálta célpontját a fröcsögő gyűlölet, Amire Deveró a hindustáni kushegységben figyelmes lett. tehát hadat üzent Amerikának, és elkezdett terveket kovácsolni. Ha Paul Deverót abban a pillanatban a terrorista ellenes ügyosztály rendelkezési állományába helyezik, amikor véget ér az öbel háború, talán megváltoztathatta volna a történelem menetét. A terrorizmus elleni küzdelem azonban 1992-ben még alacsony prioritású tevékenység volt. Abban az évben Bill Clinton került hatalomra, a CIA és az FBI ikerpárosa számára pedig kezdetét vette fennállásuk talán legrosszabb évtizede. A CIA-t alapjaiban rázta meg az a hír, hogy Aldrich Ames több mint 8 éven keresztül árult el hazáját, később pedig kiderült, hogy az FBI embere Robert Hansen még mindig ugyanezt teszi. Abban az órában tehát, amikor a szovjetunió 4 évtizedes küzdelemárán megszenvedett legyőzését kellett volna ünnepelniük, Mindkét ügynökség súlyos válságot élt át vezetés és harci szellem terén, épp úgy, mint szakmailag. Új uraik pedig új istenség a politikai korrektség oltárán áldoztak. Az Iron Gate botrány és a Nikaragói kontráknak törvényellenesen juttatott segély utóhatásaként inukba szállt a bátorságuk, nem tudtak a sarkukra állni. Sűrű sorokban hagyták el a céget, a jó képességű emberek, az osztályvezetői posztokat bürokraták, tintanyalók töltötték be. Közben olyanokat mellőztek, akik évtizedeket húztak le a frontvonalban. Deveró a különböző, vegyes összetételű vacsorákon udvariasan hallgatta, ahogy a kongresszus és a szenátus képviselői magukat illegetve bejelentik, hogy legalább az arab világ feltétel nélkül imádja Amerikát. Arra a tíz hercegre gondoltak, akit éppen azelőtt látogattak meg. A jezsuita viszont éveken keresztül osont ányként az iszlám városok utcáin és tisztán súgta neki a belső hang, nem igaz, szenvedélyesen gyűlölnek minket. Aztán négy arab terrorista 1993. február 26-án bérelt furgonnal behajtott a World Trade Center alatti mélygarázs második szintjére. A teherautó által szállított, házilag, műtrágyából előállított karbamin nitrát nevű robbanóanyag mennyiségét 600-750 kilóra becsülték. New York városának isteni szerencséjére messze nem a legerősebb ismert robbanóanyagról van szó. Mindazonáltal nagy durranás volt így is. Azt viszont senki sem tudta biztosan, és legfeljebb tucatnyian sejtették egyáltalán, hogy a detonáció egy új háborút robbant ki, ahogy annak idején a Ford számter erőd megtámadása az amerikai polgárháborút. Deveró akkor már az egész közelkeleti divízió helyettes vezetőjeként dolgozott. Lengliben volt az irodája, de állandóan utazott. Részben a szolgálati útjai során látottak, Részben pedig az iszlám világ CIA állomáshelyéről érkező jelentésáradat terelte el figyelmét az arab világ kancelláriáiról és palotáiról más irányba. Mint egy mellesleg kiegészítő jelentéseket kért az állomáshelyektől. pedig nem arról, mit csinál az ottani miniszterelnök, hanem az utcákon, a sikátorokban, a medinákban, a mecsetekben és nem utolsó sorban az egyházi iskolákban az úgynevezett medreszékben uralkodó hangulatról. Ezek az intézmények termelik ki ugyanis a muzulbán fiatalok következő generációját. És minél többet látott, hallott Deveró, annál hangosabban oda odabent a vészjelző. Szenvedélyesen gyűlölnek minket, mondta a belső hang. Csak egy tehetséges szervezőre van szükségük. Szabadidejében újra felvette UBL a szaudi fanatikus élettörténetének fonalát. Megtudta, hogy Szaud-Arábiából kiutasították, amiért impertinens módon becsmérelt az uralkodót, hogy merészelt hitetleneket engedni az ország Szentföldjére. Megtudta azt is, hogy UBL most egy másik tisztán muzulmán államban, Szudánban tartózkodik, ahol az iszlám fundamentalizmus hatalmi pozícióban van. Kartum ugyan felajánlotta, hogy kiadja az Egyesült Államoknak a szaudi fanatikust, de nem váltott ki érdeklődést az ötlet. Aztán UBL visszatért az afgán hegyekbe. Az országban közben véget ért a polgárháború pedig a legfanatikusabb erő a vakbuszgon vallásos talibán pár győzelmével. Deveró felfigyelt rá, hogy a dúsgazdag Szaudi igencsak adakozó kedvében van. Több millió dollár értékű ajándékokkal halmozta el a talib vezetőket, és hamarosan komoly tényezővé vált az országban. A személyes testőrségének létszáma megközelítette az ötvenet, és külföldi, azaz nem afgán, mujahedinjei közül is ott voltak még több százan. Kuetta és Pesavár pakisztáni határvárosok bazárjaiban szányra kapott a hír, hogy a visszatért vezér sietve belefogott két dologba is. Tucatnyi útvesztőszerű ballangrendszer megásásába, valamint kiképző táborok építésébe. És ezek a táborok nem az afgán hadsereg, hanem a terroristának jelentkező önkéntesek számára épültek. Paul Deveróhoz is eljutott a hír, az országa elleni iszlámgyűlölet meglelte a hiányzó szervező erőt. Szomáliában minősíthetetlenül gyenge hírszerzői munka következtében valósággal lemészárolták az amerikai rangeröket, de ez a megrázkottatás ahogy jött, úgy is múlt. A baj azonban nem járt egyedül. Ugyanis nem csak a helyi hadúr, Aided erejét becsülték alá, mások is harcoltak ott. Nem szomáliak, hanem náluk sokkal jobban képzett szaudiak. 1996-ban pedig a szaudarábéjai Daramban hatalmas bomba döntötte romba a kobár tornyot. 19 amerikai katona meghalt, és sokan megsebesültek. Paul Devereaux ekkor bement George Tenet igazgatóhoz. Hadd menjek át a terrorista ellenes osztályra, kérte. A terror teljes állománya végzi a munkáját, felelte a főnök. Hat halott melhettemben, 19 darámban. Ez az Al-Qaeda műve. UBL és csapata mögötte, még ha nem is saját kezűleg robbantják fel a bombákat. Tudjuk, Paul, és rajta vagyunk az ügyön. Az FBI is. Nem hagyjuk parlagon heverni. George, az FBI kutyafülét tud az alkaidáról. Nem értenek arabul, nem ismerik a dolog lélektanát. A gengszterek ellen jók, de ha suez keletre kell dolgozniuk, az olyan, mintha a Holdra lőnénk fel őket. Én új szemléletet tudnék hozni a munkájukba. Paul, ráda a közelkereten nagyobb szükségem van. Haldoklik a Jordán király. Nem tudjuk, ki követi majd a trónon. Abdullah a fia, vagy Hassán az öccse. Gyengélkedik a szírdiktátor diktátor is. Tőle kiveszi át a hatalmat. Saddam egyre inkább megkeseríti a fegyverzet ellenőrök életét. Mi lesz, ha kidobja őket? Az izraeli palesztin ügy rohamosan súlyosbodik. A közel-keleten van rá szükség. Végül az 1998-as események érlelték meg Deveró áthelyezését. Augusztus 7-én ugyanis két óriási bomba robbant a Nairobi és a Dar es Salami amerikai nagykövetség előtt. Kenya fővárosában 213-al haltak meg, 4227 ember pedig megsebesült. A halotta között 12 volt amerikai. A tanzániai robbanás kisebb volt, 11 halott, 72 sebesült. Itt egyetlen amerikai állampolgár sem vesztette életét, de ketten belebénultak sebesüléseikbe. A két bomba mögött álló szervezőerőt hamar azonosították, az Alkaida hálózat volt az. Paul Deveró pedig átadta közel-keleti feladatkörét egy feltörekvő ifjú arab szakértőnek, akit a szárnya alá vett és átment a terrorra. Igazgatóhelyettesi rangot kapott, de a pozíciót addig betöltő kollégál sem szorult ki a helyéről. Nem volt túl elegáns megoldás. Az elemzési divízió peremén egyensúlyozott amolyan konzultánsként, és hamar meggyőződött róla, hogy a Clinton-féle szabály, amelynek értelmében csak fedhetetlen jellemű személyeket lehet hírforrásként felhasználni, komplet őrültség és ez az őrültség vezetett az afrikai merényletekre adott válasz kudarcához. Az amerikai cirkáló ugyanis megsemmisítettek a szudáni főváros, kartum külvárosában egy gyógyszergyárat, amelyről azt hitték, itt állítja elő vegyi fegyvereit UBL, aki pedig már réges-rég débált és kiderült, hogy a gyárban valóban csak aspirint gyártottak. Ekkor 70 Tomahawk cirkáló rakétát vezényeltek Afganisztánba UBL likvidálására. Rengeteg nagy sziklát zúztak kavicsokká, darabonként több millió dollár költséggel, UBL azonban az ország másik végében tartózkodott. Ennek a baklövésnek és Deveró közbejárásának köszönhette létrejöttét a Vándor projekt. Project. Lengliben az volt az uralkodó vélekedés, hogy Deveró minden bizonyja megmozgatott bizonyos szálakat, ha elfogadták a feltételeit. A Vándor projekt Project ugyanis annyira szupertitkos lett, hogy a cia nál csak tenet igazgató tudhatott Deveró szándékairól. A jezuitának még az épületen kívül is bizalmába kellett fogadnia valakit, a fehérház terrorista elhárító főnökét, Richard Clarkot, aki még az idősebb George Bush elnöksége idején került ebbe a beosztásba, és Clinton alatt is a helyén maradt. Clark nyersen őszinte, szókimondó bírálatai miatt közútállatnak örvendett Lengliben. Deverónak azonban több okból is szüksége volt rá. Tudta ugyanis, hogy a fehérház embere támogatná azt a brutálisan kegyetlen megoldást, amit a fejében forgatott. Ezenkívül kívül azzal is tisztában volt, hogy Clark tudja tartani a száját, ha akarja, és ami még fontosabb, a szükséges eszközöket is biztosítani tudja számára, mégpedig akkor, mikor éppen kellenek. Legfőképpen mégis azért kellett neki Clark, mert így engedélyt kapott rá, hogy szemétre dobja a célszemély megölését tiltó, meg a felhasznált együttműködő partnerek megválogatására vonatkozó irányelveket. És persze nem az ovális irodából jött az engedély. Innentől kezdve Deveró a saját kis kötéltáncos magánszámát adta elő, védőháló pedig nem volt sehol. Szerzett magának irodát és összeválogatta csapatát. A legjobb embereket vadászta össze, az igazgató pedig hallgatást parancsolt a háborgóknak. Deveró sosem volt birodalom alapító típus, kis, kompakt egységet akart, amelyben mindenki specialista. Az iroda három helyiségből állt a főépület hatodik emeletén, a bükkés fűzfákon át pontosan a Potomak folyó felé nézett, amely azonban csak télen volt látható a lombkoronájukat vesztett csupasz fák között. Szüksége volt egy jó, megbízható, lojális jobbkézre, aki teszi, amit mondanak neki ellenvetés nélkül. Kevin mcbride választotta. Azon túl, hogy mindketten életfogytosok voltak, azaz 20 évesen léptek be a céghez és lehúztak ott 30 évet, különböztek egymástól, mint tűz és víz. A jezsúita karcsú volt és szikár, hiszen naponta gyúrt otthoni edzőtermében. megbright viszont, aki hétvégenként a legszebb öröm a söröm szellemében élt, az évek múlásával megvastagodott, feje pedig már alig maradt haj. Az éves kivizsgálás azt mutatta, hogy feleségével, Mollyval sziklaszilált házasságban él, két fiúk pedig nemrég repült ki a kormányzati negyeden túli lakóparkban lévő szerényházból. Megbrightnak nem volt magánvagyona, beosztással élt a fizetéséből. Pályafutása nagy részét külföldi követségeken töltötte, állomásai főnöki rangra viszont sosem emelkedett. Veszélytelen volt tehát, és első rangú másoderős. Ha deveró végre akar hajtatni valamit, az végre lesz hajtva. Számíthat rá. Semmi állintellektuális filozofálgatástól nem kell tartania, megbright hagyományos, földközi amerikai értékeket van. Egy éve indult útjára a olyan projekt, amikor az alkaida újra lesújtott. Ezúttal két jemeni volt az elkövető, öngyilkos merényletet hajtottak végre. Az 1983-as Beiruti robbantás óta most először volt kénytelen megtanulni a világ az öngyilkos merénylő kifejezést. A két toronynál Szomáliában, Daránban, Nairobiban és Dares-Szálánban ugyanis UBL még nem követelte meg ezt a mindennél nagyobb áldozatot. Ádemben viszont igen. Egyre feljebb srófolta a tétet. A Cole nevű amerikai, Arleigh Burke osztályú romboló hadihajó a Szaudi félsziget csúcsán lévő régi brit szerelő állomáson egyben egykori laktanyánál horgonyzott. Úbél apja Jemenben született, a fiú szívét bizonyára mardosta az amerikai jelenlét miatti fájdalom. A két terrorista TNT-vel megrakott gyors motoros gumicsónakon sűvitett át az üzemanyagszállító hajók flottilláján, majd a hajótörzs és a rakodópart közé vágódott és felrobbant. A kólon 17 tengerész meghalt, 39 megsebesült. Deveró elég sokáig tanulmányozta a terrort, annak létrejöttét, a végrehajtás módozatait. Tudta, hogy akár állami, akár civil erőszakról van szó, öt szintre osztható. Legfelül vannak az összesküvők, tervkészítők, jóváhagyók, ötletadók. Ezután jönnek a szervezők, akik nélkül a legjobb terv sem valósulhat meg. Ők felelnek a toborzásért, a kiképzésért, a finanszírozásért, a logisztikáért. A harmadik szint a végrehajtóké, ezeki a normális ember morális érzékét nélkülöző lényeké, akik a gázkamrába engedik a ciklon elhelyzik a bombát, meghúzzák a rabaszt. A negyedik polcon az aktív kollaboránsok helyezkednek el, akik útba igazítják a gyilkosokat, feldobják a szomszédjukat, megmutatják hol a búvóhely, elárulják gyerekkori barátjukat. A legalsó szintet pedig a csorda szellemtől átítatott buta néptömegek képviselik, akik megélyenzik a zsarnokot és virágfüzérrel díszítik a gyilkos fejét. A terrorhadjáratban, amit általában a nyugati világ, konkrétabban az Egyesült Államok ellen folytatott az iszlám terrorizmus, az első két funkció volt az alkaidáé. Sem UBL-nek, sem főideológusának, az egyiptomi Ayman Kaveherinek, sem műveleti főnökének, Mohamed Atefnek, sem utazó nagykövetének, Abu Zubaidaknak nem kellett személyesen működésbe hoznia egyetlen bombát sem, és a teherautókat sem ők vezették. A vallási iskolák, a medrészék ontották az egész nem fundamentalista világ elleni gyűlölettel, meg néhány kifacsart, koránidézettel mélyen átitatott tizenéves fanatikusokat. Az ősoraikat erősítette pár idősebb igazítő, akiknek be tudták mesélni, hogy a tömegilkosság révén garantáltan a Mohamedán paradicsomba kerülnek. Az alkaidat tehát csak tervezett, toborzott, kiképzett, felfegyverzett, irányított, pénzelt és figyelt. A Colin Fleminggel lezajlott szikrázó ütközete után Deveró a limuzinban még egyszer átgondolta terve morális vonatkozásait. Igen, az az undorító szer meggyilkolt egy amerikait. Szaladgál, viszont a világban valaki, aki már ötven amerikait is megöletett, és még korán sincs vége. Dominic Javier atya jutott eszébe, aki annak idején a következő etikai problémával tette próbára. Közeledik feléd egy ember, aki az életedre tör. Kés van nála, másfél méternyire tud vele szúrni. Az önvédelemre jogod van. Pajzsod nincs, csak egy három méteres láncsát. Dövsz vagy vársz? Párokban összeresztette diákjait, hogy ellentétes álláspontra helyezkedve vitassák meg a kérdést. Deveró soha nem habozott egy pillanatig sem. Magasabb rendű cél... Kisebbik rossz. Akart harcolni a láncsás ember? Nem. Akkor joga van döfni. És pedig nem ellencsapásként, ahhoz túl kell élni az első csapást, hanem megelőző csapásként. UBL esetében semmi lelkiismeret furdalása nem volt. A hazája védelmében kész volt ölni, és akár az ördöggel is cimborálni. Fleming téved. Zilic'sre szükség van. Paul Deveró számára a saját országa és annak a világban elfoglalt helye sokáig talány volt, és most úgy érezte sikerült megoldania. Közvetlenül születése előtt 1945-ben és még egy jó évtizedig, a kóreai háború alatt és a hidegháború kezdetén nem csupán a földkeresség leggazdagabb és katonailag legerősebb állama volt az USA, hanem a legnagyobb szeretetnek, tiszteletnek is ez az ország őrvendett. Az első két állítás 50 évvel később is igaz volt. Amerika erősebb és gazdagabb volt, mint valaha, az egyetlen fennmaradt szuperhatalom, látszólag az általa felügyelt világ jó gazdája. Rengetegen gyűlölték mégis szenvedélyesen, fekete Afrikától az iszlám világon át az európai baloldalig. Mi történhetett? A rejtély előtt értetlenül állt mind a Capitol Hill, mind a média. Deveró tisztában volt vele, hogy országa messze van a tökéletestől. követette a hibákat, túlságosan is sokat de szándékai tisztasága nem maradt el egyetlen országétól sem, a többséget pedig magasan felülmúlt el téren. Világutazóként Deveró elég sokat látott közelről ebből a többségből. A rondai látvány volt. A legtöbb amerikai nem értette az 1951 és 2001 között végbe ment metamorfózist, ezért úgy tettek, mintha mi sem történt volna. A harmadik világ udvarias állarcát szívből jövőnek tekintették. Hiszen nem a demokráciát hirdette Uncle Sam a zsarnoksággal szemben. Nem osztott -e szét legalább egy billió dollár segét? Nem állta-e 50 éven keresztül Nyugat-Európa 100 milliárd dolláros honvédelmi számláját? Mi indokolhatta a gyűlölet a követségek felrobbantását, az égetéseket, az acsarkodó plakátokat? A megfejtést a 60-as évek végén egy londoni klubban mondta el neki egy idős brit szuperkém, amikor a vietnámi háború egyre inkább elfajult és magasra csapott a tiltakozás hulláma. Édesfiam, ha maguk gyengék lennének, nem utálná magukat senki. Nem a billió dollárjuk ellenére gyűlölik magukat, hanem éppen azért. És az öreg reakciós a Grossvenor tér felé intett, ahol baloldali politikusok és szakállas diákok gyülekeztek tömegével, hogy kőzáport zúdítsanak az amerikai követség. Nem az a gyűlölet oka, hogy a maguk országa megtámadja az övékét, hanem az, hogy megvédi. Nem szabad népszerűségre törekedni. Lehet valaki felsőbbrendű és szerethetik is, de a kettő egyszerre nem megy. Amit maguk iránt éreznek, az 10 ban őszinte ellenvéleményen alapul, 90 ban pedig irítségem. Két dolgot sose felejtsen el. A védelmezőjének senki nem tud megbocsátani, és senki iránt nem táplál hevenyebb gyűlöletet az ember, mint a jótevője iránt. Az öreg mesterspion már rég nem élt, Deveru azonban fél száz fővárosban látta beigazolódni cinikus eszmefuttatását. Akár tetszik, akár nem, az ő hazája a világ legerősebb állama. Valaha a rómaiaké volt ez a kétes dicsőség. Ők kiméletlenül bevetették fegyveres erőiket a gyűlölet ellen. Száz éve a brit birodalom volt a kakasa szemétdomban. Ők bágyat megvetéssel reagáltak az ellenük irányuló gyűlöletre. Most az amerikaiakon a sor, és ők azon tépelődnek, hol hibáztak. A tudós jezsuita titkos ügynök már régen elhatározásra jutott, az védelmében megteszi, amit szükségesnek tart, aztán egy napon majd teremtője elé áll és a bocsánatát kéri. Addig viszont az Amerika gyűlölők fulladjanak meg. Irodájában komor arccal várt rá kemény McBride. Jelentkezett a barátunk, mondta. Dühös volt és pánikolt. Szerinte figyelik. Deveró nem a panaszt emelő szelbre utalt válaszában, hanem Flemingre és az FBI-ra. A franc essen ebbe a fickóba, fakad ki. A jó büdös franc essen belé. Nem gondoltam, hogy megteszi, pláne nem ilyen gyorsan.